Частина третя Заглиблюючись утепер Не шукайте себе в розумі Відчуваю, що мені ще довго з'ясовувати як саме влаштований мій розум перш ніж хоч якось наближуся до стану цілісної свідомості чи духовного просвітлення Ні, зовсім не потрібно довго розбиратись Проблему розуму Неможливо вирішити на рівні розуму. Як тільки ви збагнули, де головна помилка, вам більше нічого з'ясовувати. Вивчення того, як влаштований ваш розум, може зробити вас добрим психологом, але не виведе за межі розуму так само, як дослідження психічних захворювань не зробить божевільного здоровим, ви вже зрозуміли базову механіку неусвідомленості. Ототожнення з розумом породжує хибне я, септо его, а воно підміняє ваше справжнє я, вкорінене в бутті. Ви стаєте гілкою, відрізаною від лози, як описував це Ісус. Потреби его безконечні. Воно вразливе і в усьому вбачає загрозу, тому живе в постійному страху та вічно чогось прагне. Якщо ви збагнули, де системна помилка, більше не потрібно досліджувати його безконечні прояви, розбиратися в заплутаних особистісних проблемах. Его, звісно, таке обожнює. Воно завжди шукає чогось, до чого можна прив'язатись або захистити та підсилити ілюзорне відчуття власного я, і воно з радістю вчепиться до ваших проблем. Ось чому для багатьох людей їхнє «я» міцно пов'язане з їхніми проблемами. Як тільки зв'язка відбулася, останнє, чого вони прагнуть – звільнитися від проблем, бо це означатиме втратити себе. Так несвідоме «его» вносить свій значний внесок у підтримку болю і страждань на планеті. Отже, як тільки ви збагнули, що причиною вашої неусвідомленості є ототожнення з розумом, куди також входять і емоції, то вже зробили крок за межі зачарованого кола. Ви стали присутніми. А коли ви присутні, то можете дозволити розуму бути тим, ким він є, але не потрапляти більше в його тенета. Розум сам собою непоганий. Це прекрасний інструмент. Погано лише те, що ви шукаєте себе в ньому і помилково вважаєте, що він – це ви. Так розум стає егоїчним і починає розпоряджатись вашим життям. Часу не існує. Схоже, що звільнити від ототожнення з розумом практично неможливо. Він поглинув нас усіх. Хіба можна навчити рибу літати? Ось вам ключ до вирішення проблеми. Забудьте про час. Час – це ілюзія. Час і розум роздільні. Заберіть час, і розум зупиниться, а вмикатиметься лише тоді, коли вам буде потрібно ним скористатись. Ототожнитись з розумом означає потрапити в пастку часу, Тобто виробити компульсивну звичку – жити винятково з погадами або очікуваннями. А це призводить до постійної зосередженості на минулому чи майбутньому. Ви відмовляєтесь шанувати і визнавати мить теперішню та позбавляєте її права на існування. Такий тип поведінки стає нормою, адже минула забезпечує вам ідентичність. А майбутнє обіцяє спасіння чи наповненість у тій чи іншій формі. І одне, і друге є ілюзією. Але як функціонувати в цьому світі без відчуття часу? Тоді зникнуть цілі, які потрібно досягати. Я б не знав, хто я такий, адже моє минуле робить мене тим, ким я є сьогодні. Гадаю, час – щось надзвичайно цінне. І нам потрібно навчитись використовувати його з розумом, а не витрачати намарно. Час не має жодної цінності, тому що це ілюзія. Єдино цінним для вас є не час, а одна єдина точка поза часом. Тепер. Ось що по-справжньому цінне. Чим більше ви зосереджені на часі, минулому – або майбутньому, тим більше пропускаєте тепер. Найцінніше, що існує в цьому світі. Чому воно найцінніше? По-перше, тепер єдине і неповторне. Це все, що у вас є. Вічна мить теперішнього, простір, у межах якого розгортається ваше життя. Це єдина константа. Життя відбувається просто зараз. Не було такого, щоби життя відбувалося не зараз. І ніколи не буде. По-друге, тепер єдине місце, з якого можна вийти за межі і вирватись із тенет розуму. Це єдина точка доступу до позачасового, вільного від будь-яких форм простору буття. За межами тепер немає нічого Хіба минуле і майбутнє не такі ж реальні, якщо не реальніші за теперішню мить? Зрештою, саме минуле визначає, ким ми є Як сприймаємо світ і як поводимось зараз А наші плани на майбутнє визначають те, що ми робимо тепер Ви ще не вловили, що саме маю на увазі тому що намагаєтесь осягнути це розумом. Розум на таке не здатен, тільки ви це можете зробити. Просто послухайте. Чи переживали ви, робили, думали або відчували щось за межами тепер? Відповідь очевидна. Чи не так? Ніщо не трапилось у минулому, все відбувалося в тодішньому тепер. Ніщо не трапиться в майбутньому, все відбудеться в прийдешньому тепер. Те, що вважаєте минулим, це записані в пам'яті сліди тодішнього тепер. Коли ви згадуєте минуле, то просто реактивуєте цей слід знову і знову. Майбутнє – це уявне тепер, проекція розуму. Воно також настане лише як мить тепер. Очевидно, що минуле і майбутнє не мають власної реальності. Як місяць не світить, а лише відбиває світло сонця, так і минуле та майбутнє не є блідим відзеркаленням світла, сили реальності одвічної присутності. Їхня реальність позичена у миті тепер. Збагнути, про що я говорю, розумом неможливо, але в ту мить коли ви спіймаєте суть сказаного, у вашій свідомості станеться сув від розуму до буття, від часу до присутності. Раптом усе оживе, просякнеться енергією і випромінюватиме чисте буття. Ключ до духовного виміру У критичних ситуаціях на межі життя і смерті такий сув у свідомості стається природно. Особистість, що складається з минулого та майбутнього, відступає, а її місце займає гостра свідома присутність, дуже тиха, але водночас неймовірно жива й пробуджена. Якщо потрібно отримати відповідь, вона приходить саме з цього стану свідомості. Саме тому багато людей обожнюють екстремальні види спорту, такі як альпінізм, гонки та інші. Хоча, ймовірно, і не усвідомлюють причини своєї пристрасті, така діяльність виштовхує їх утепер. І вони наповнюються життям, звільняються від часу, проблем, нав'язливого думання, тягаря власної особистості. Відволікатися від теперішнього моменту те саме, що вмерти Прикро, що люди, аби потрапити у відповідний стан Узалежнюються від певного виду діяльності Немає жодної необхідності дертися північним схилом Айгера Можна війти в цей стан тут і тепер Ще з античних часів Усі духовні вчителі вказували на момент тепер як на ключ до сфер духовних. Однак, як не парадоксально, ця інформація досі під грифом «таємно». Її чомусь не проповідають по церквах чи храмах. Якщо завітаєте до церкви, то обов'язково почуєте, як Євангеліє вчить не думати про завтра, бо завтра само про себе потурбується або той, хто поклавши руку на плуг озирається, не війде в царство Боже. А ще там розповідають історію про прекрасні квіти, які не чуть, не прядуть, не турбуються про день завтрашній, а живуть безтурботно в позачасовому тепер, і Бог забезпечує їх усім необхідним. Далеко не всі збагнули глибину і радикальну природу цього вчення. Воно повинно стати частиною вашого життя. І лише тоді це спричинить докорінну внутрішню трансформацію. Квінтесенція дзену – навчитись ходити по лезу бритви теперішнього моменту. Потрібно бути тотально присутнім так, щоб не залишилося жодного місця для проблем і страждань. Нічого з того, чим ви не є, у своїй суті, не може вижити всередині вас. У великому тепер, за відсутності часу, ваші проблеми розчиняються. Для страждання потрібен час. Страждання просто не має шансу в миті тепер. Дзенський майстер Рінзай, аби відволікти увагу своїх учнів від часу, підносив палець і повільно запитував, чого бракує цій миті. Потужне запитання, яке не потребує відповіді на рівні розуму. Воно створене лише для того, щоб переключити вашу увагу на тепер. Схоже запитання з дзенської традиції звучить так. Якщо не тепер, то коли? Поняття «тепер» є центральним і для вчення суфізму – містичної гілки ісламу. Суфії кажуть, що вони – діти часу теперішнього. А Румі, великий суфійський поет і вчитель, проголошував «Минуле та майбутнє сокрите від наших очей Богом, тож спали їх обох у вогні». Майстер Екгард, духовний учитель 13 століття, чудово підсумував час це те, що відгороджує нас від світла, не існує більшої перепони на шляху до Бога аніж час. Отримати доступ до Сили тепер. Нещодавно. Коли ви говорили про вічну присутність і нереальність минулого та майбутнього, я піймав себе на тому, що розглядаю дерево за вікном. Бачив його і раніше, але зараз по-особливому. Зовнішнє сприйняття майже не змінилось, хіба що кольори стали яскравішими та живішими. Але з'явилось якесь нове відчуття. Його важко пояснити. Не знаю як, але я вловлював щось незриме, що, напевно, було суттю цього дерева, його внутрішнім духом, якщо можна так сказати. І я також був частиною цього. Тепер лише розумію, що насправді не бачив дерева раніше, а сприймав його тільки як плоску і мертву картину. Коли дивлюсь на дерево зараз, дещо з того усвідомлення ще присутнє, але відчуваю, що воно вивітрюється. Цей досвід стає минулим. Такий стан може тривати довше за коротку мить. Ви на мить звільнилися від часу, перенеслись утепер і тому могли сприймати дерево без фільтрів розуму. Усвідомлення буття стало частиною вашого сприйняття. Разом із позачасовим виміром Приходить інший тип знання, той, що не вбиває дух, який живе в кожному створінні й кожній речі. Знання, що не знищує святість і таїну життя, а просякнуте глибокою любов'ю та повагою до навколишнього. Знання, про яке розум не має ані найменшого поняття. Розум не може пізнати дерево. Він лише може знати про факт його існування чи мати загальну інформацію про нього. Розум не може пізнати вас. Він тільки може навішувати ярлики, видавати судження чи факти, висловлювати припущення. Лише буття знає все безпосередньо. Розум і його інформація потрібні, щоби вижити в цьому світі. Його сфера – практичне щоденне життя. Однак якщо розум починає контролювати решту аспектів вашого життя, стосунки з іншими, з природою, то стає схожим на потворного паразита, який, якщо його не контролювати, може знищити все живе на планеті та врешті-решт самого себе разом і зі своїм господарем. Ви змогли відчути, як те, що поза часом, може трансформувати ваше сприйняття Але цього досвіду недостатньо, хоча він і був надзвичайно глибоким і прекрасним Те, що вам справді потрібно і чого ми всі прагнемо досягнути – це сталий суп у свідомості Тож ламайте стару звичку постійно уникати теперішнього моменту і чинити йому опір Зробіть ці зусилля своєю щоденною практикою, переводьте увагу з минулого чи майбутнього на теперішнє, виходьте з часового виміру, щойно випадає така нагода якщо важко так просто входити в мить тепер, спостерігайте за хронічною тенденцією розуму що сили уникати тепер. Ви побачите, що майбутнє сприймається як щось краще або ж гірша за теперішнє. Якщо уявне майбутнє видається кращим, вас сповнюють надія і приємне очікування. Якщо ж гіршим, з'являється тривога, і те й інше є ілюзією. Завдяки самоспостереженню ваше життя автоматично наповниться присутністю. Як тільки піймаєте себе на тому, що відсутні, Отже, ви знову присутні. Якщо вам вдається спостерігати за своїм розумом, ви більше не в його владі, адже з'явився новий фактор. Те, що не є розумом, це присутність, яка свідчить. Спостерігайте за власним розумом, за думками та емоціями, за власними реакціями в різних ситуаціях. Принаймні, цікавтеся власними реакціями так само завзято, як цікавитеся ситуацією чи людиною, що викликає цю реакцію. Помічайте, як часто ваш розум мандрує в минуле чи майбутнє. Не судіть і не аналізуйте те, за чим спостерігаєте. Слідкуйте за думкою, відчувайте емоцію, спостерігайте за реакцією. Не перетворюйте їх на особисту проблему. Згодом ви обов'язково відчуєте щось набагато могутніше за вміст вашого розуму – безмовну присутність, що свідчить сама за себе. Ви помітите мовчазного свідка. Потрібен високий ступінь присутності в тих ситуаціях, які викликають сильну емоційну реакцію, наприклад, коли ваша самооцінка під загрозою, коли треба прийняти складне рішення, а вам страшно, коли все летить шкереберть, чи підіймаються емоційно заряджені спогади з минулого. У таких випадках існує велика спокуса стати несвідомим. Реакція чи емоція полонить вас, і ви стаєте реакцією. Ви змушені відіграти її як виставу, Виправдовуєтесь, помиляєтесь, атакуєте, захищаєтесь. Тільки знайте, все це не ви, а реактивні моделі поведінки. Розум у його звичному режимі реагування. Ототожнення з розумом підживлює цей процес. Спостереження за розумом повертає енергію назад. Ототожнення з розумом створює ще більше часу, Спостереження за розумом відкриває вимір позачасовості. Енергія, яку ви відібрали в розуму, перетворюється на присутність. Збагнувши, що означає бути присутнім, вам буде набагато простіше зробити вибір на користь позачасовості. Ви зможете входити в тепер щоразу глибше і глибше, а час – використовувати лише тоді, коли потрібно вирішити якісь практичні завдання. Ви не втратите навички користуватися часом, минулим і майбутнім, для практичної мети, як і не втратите навички користуватись розумом. Навпаки, це лише підсилить ваші вміння і, звертаючись до розуму по допомогу, ви помітите, що він став більш гострим, і сфокусованим. Відпускаючи психологічний час Навчіться використовувати час, виконуючи практичні завдання. Його ще можна означити як годинниковий час. Але негайно повертайтесь до стану свідомості тут і тепер, коли вирішили всі справи. Так ви не накопичуватимете психологічний час, що складається зі спогадів про минуле і з безперестанних нав'язливих проекцій у майбутнє. Годинниковий час – це не тільки планування зустрічей чи мандрівок, це вміння робити висновки з минулого і вчитись на помилках, щоби не повторювати їх знову і знову. Це і покладання цілий, та робота над їх досягненням, а також передбачення майбутнього на основі минулого досвіду, аналітики та розуміння законів, фізичних, математичних тощо, і вміння зробити правильні висновки та планувати дії з урахуванням прогнозів. Та навіть тут, у сфері практичного життя, де ми не можемо обійтися без минулого і майбутнього, Момент тепер залишається визначальним фактором Усі уроки минулого важливі, але мають практичне застосування тільки втепер Будь-яке планування, як і зусилля заради досягнення мети, здійснюється в момент тепер Головним фокусом уваги просвітлених людей завжди є мить тепер але їм вдається утримувати час на периферії уваги. Іншими словами, вони продовжують використовувати годинниковий час, але вільні від часу психологічного. Будьте уважні, коли застосовуватимете цей прийом на практиці, щоби через необхідність не перетворити годинниковий час на психологічний. Приміром, якщо ви допустили помилку в минулому, а потім зробили з цього висновки, то використовуєте годинниковий час. Та якщо продовжуєте крутити випадок у голові, і цей ментальний процес супроводжується самокритикою, докорами сумління чи почуттям провини, ви перетворюєте помилку на себе самого, робите її частиною власного самовідчуття і створюєте час психологічний який завжди пов'язаний із хибною тож самістю. Невміння прощати – це готовність нести важкий тягар психологічного часу. Якщо ви ставите перед собою ціль і працюєте над її досягненням, то використовуєте годинниковий час. Ви зосереджені на тому, куди прямуєте, але й шануєте мить теперішню і свідомі того, Куди ставите ногу йде ступаєте? Якщо згодом надміру сфокусуєтеся на своїй меті, бо, можливо, за її посередництва прагнете досягти щастя, реалізації чи внутрішньої самоповаги, то перестаєте шанувати те, що є зараз. Мить тепер перетворюється на сходинку до щасливого майбутнього і втрачає свою цінність. Годинниковий час – Стає психологічним Ваша подорож з життям Перестала бути захопливою пригодою А перетворилася На нав'язливу потребу бігти Досягати Добити питання Ви більше не бачите І не нюхаєте квітів на узбіччі Не помічаєте краси Дива життя Дива, що повсякчас Розгортається перед вами Якщо ви присутні Втепер. Я поділяю вашу думку щодо надзвичайної важливості моменту тепер, але не можу погодитись із твердженням, ніби час є цілковитою ілюзією. Коли я кажу, час це ілюзія, то не маю наміру видати ще одну філософську сентенцію, лише хочу закцентувати цей простий факт. Він настільки очевидний, що його взагалі не помічають або вважають геть безглуздим Утім, якщо вловити суть Він наче меч відрізає всі створені розумом складнощі та проблеми Повторю ще раз Теперішній момент – це єдине, чим ви будь-коли володіли Не було й миті, коли ваше життя не було б моментом тепер Хіба це не очевидно? Божевілля часу психологічного Якщо ви уважно придивитесь до колективних проявів психологічного часу, у вас не залишиться жодного сумніву. Психологічний час є психічним захворюванням. Приміром, різні ідеології, такі як комунізм, націонал-соціалізм чи будь-який інший шовінізм, жорсткі системи релігійних вірувань – базується на неявному припущенні, що Вселенське добро є десь у майбутньому, а тому мета виправдовує засоби. Мета – це ідея. Це спроектована розумом точка в майбутньому, де нарешті вдасться досягнути спасіння в тій чи іншій формі – щастя, реалізації, рівності, свободи тощо. Нерідко засобами досягнення мети в майбутньому стають рабство, тортури й убивство людей у теперішньому. Так вчені підрахували, що близько 50 мільйонів людей було закатовано в ім'я поступу комунізму, в ім'я настання кращого світу в Росії, Китаї та інших країнах. Цей приклад, наче холодний душ, демонструє, як наша віра в майбутній рай – Творить пекло в теперішньому Хіба можна далі сумніватися в тому Чи є психологічний час Серйозним і небезпечним психічним захворюванням Як саме ця ментальна модель працює у вашому житті Ви хронічно прагнете бути не там, де зараз Більшість того, що робите, є тільки засобом Для досягнення тієї чи іншої мети Відчуття повноти життя для вас завжди десь там, за рогом або зведене до коротких митей задоволення таких як секс, їжа, алкоголь, наркотики чи адреналінові розваги? Ви постійно зосереджені на тому, аби стати кимось, досягти чогось, здобути щось або ж ганяєтесь за черговою порцією насолоди, Вважаєте, що маючи більше речей, станете щасливішими? вартими любові чи психологічно ціліснішими? Чекаєте на особливого чоловіка чи жінку, які нададуть сенсу вашому життю? У нормальному, тобто непросвітленому стані свідомості всю силу і весь безконечний творчий потенціал, що міститься втепер, з'їдає час психологічний. Ваше життя втрачає яскравість, свіжість, Зникає відчуття дива дивного. Старі затхлі думки, емоції, реакції, бажання і поведінкові патерни, безконечно відтворюються в тих самих театральних постановках. Сценарій, прописаний у вашому розумі, забезпечує вам відчуття ідентичності, але водночас спотворює і приховує від вас справжню реальність тепер. А тоді розум чіпається за ідею майбутнього, щоб утекти від нестерпного теперішнього. Час корінь зла і причина всіх страждань. Іноді віра в те, що майбутнє буде кращим за теперішнє, справджується. Теперішнє буває нестерпним і може суттєво покращитись в майбутньому. Часто так і стається. Зазвичай майбутнє – проста копія минулого. Поверхневі зміни можливі, але справжня трансформація трапляється вкрай рідко і залежить від того, чи можете ви бути достатньо присутніми, щоби розчинити минуле через доступ до сили тепер. Те, що ви вважаєте майбутнім, є продовженням вашого теперішнього стану свідомості. Якщо ваш розум досі несе важкий тягар минулого, ви будете переживати більш-менш схожий надалі. Якщо присутності недостатньо, минуле самовідтворюється. Якість вашої свідомості в цей момент – ось що формує ваше майбутнє, і його також можна пережити тільки як мить Тепер. Звісно, ви можете виграти 10 мільйонів, але такі зміни, наче укус комара. Ви будете й надалі програвати ті самі життєві сценарії, тільки в розкішніших умовах. Люди навчилися розщепляти атом, і тому можуть вбити на 10-20 осіб дерев'яною дубинкою, а знищити мільйони, лише натиснувши на кнопку. Хіба це можна вважати справжньою зміною? Якщо якість вашої свідомості в цей момент визначає ваше майбутнє, що тоді визначає якість вашої свідомості, міра вашої присутності? Отже, єдине місце, де можуть відбутися справжні зміни і де можна розчинити минуле – це мить тепер. Увесь негатив у вашому житті – від накопичення психологічного часу та заперечення теперішнього. Хвилювання, напруга, тривога, стрес, переживання – усі підвиди страху, викликані надміром майбутнього і браком теперішнього. Почуття провини, гнів, жаль, образа, злість і інші форми непрощення виникають через надмір минулого і брак Теперішнього. Більшість людей не вірить, що можна досягнути такого стану свідомості. Більшість людей не вірить, що можна досягнути такого стану свідомості, де взагалі буде відсутній негатив, як такий, але саме на такий вид звільнення вказують усі духовні вчення це справжня обіцянка спасіння, але не в ілюзорному майбутньому, а тут і тепер. Можливо, вам важко визнати, що саме час є причиною ваших страждань чи проблем. Ви вірите, що вони спричинені особливими обставинами життя. З традиційної точки зору так і є. Доки не розберетеся з базовою дисфункцією розуму, яка і є причиною всіх проблем, прив'язаністю до минулого і майбутнього та заперечення теперішнього то вони просто змінюватимуть одна одну. Якщо б усі ваші проблеми, нещастя і страждання раптом зникли, наче за помахом чарівної палички, але вам таки не вдалося стати більш присутніми та свідомими, то вже незабаром ви знову опинитесь із тим самим набором проблем і страждань. Вони як тінь і йтимуть за вами слідом. Зрештою, є тільки одна проблема – Окупований часом розум Не вірю, що доживу до моменту Коли буду вільним від усіх проблем Так, це правда Ви ніколи не доживете до цього моменту Оскільки вже зараз, перебуває... оскільки вже зараз перебуваєте в ньому Не існує спасіння в часі Ви не можете звільнитись у майбутньому Присутність у тепер ключ до свободи, тож бути вільним ви можете тільки зараз. Знайти життя під життєвими ситуаціями Не бачу, як можу звільнитись зараз. У цю мить я глибоко нещасний. Це доконаний факт і буде самообманом, якщо спробую переконати себе, що все гаразд. Адже це не так. Теперішній момент сповнений болісними переживаннями, а не чимось, що дарує звільнення. Лише надія чи сподівання на краще майбутнє допомагає рухатись далі. Вам лише здається, що ваша увага зосереджена на теперішньому, тоді як ви цілковито поглинуті часом. Не можна одночасно бути нещасними і присутніми втепер. Те, що ви називаєте вашим життям, краще окреслити як життєву ситуацію. Минуле і майбутнє належать до психологічного часу. Щось у минулому пішло не так, як ви хотіли. І ви не приймаєте цього і чините опір тому, що є зараз. Надія дає вам силу рухатись далі. Але надія також утримує вашу увагу на майбутньому. Постійна сфокусованість на майбутньому цементує ваше заперечення миті тепер, а заодно відчуття нещастя. Це правда. Моя теперішня життєва ситуація – результат того, що трапилось у минулому, але такою вона є зараз. Я застряг, і це робить мене нещасним. Забудьте про життєву ситуацію хоч на деякий час. Зверніть увагу на життя. І в чому ж відмінність? Ваша життєва ситуація існує в часі. Ваше життя існує у цей момент. Ваша життєва ситуація – продукт розуму. Ваше життя – реальність. Відшукайте вузьку стежку, що веде до життя. Вона зветься тепер. Звустьте життя до теперішнього моменту. У житті може бути безліч проблем. Більшість життєвих ситуацій і є проблемами. Але задумайтесь, чи маєте якісь проблеми в цю мить? Не завтра, не через 10 хвилин, а зараз. Що турбує вас у цю хвилину? Якщо ви маєте повно клопотів, то у вашому житті зовсім не залишається місця для чогось нового, для свіжих рішень. Тому, як тільки випадає нагода, звільняйте простір, робіть місце для життя, схованого під життєвою ситуацією. Використовуйте ваші відчуття на повну силу. Будьте там, де ви є, розгляньте здовкола, просто дивіться, не інтерпретуйте побачене, помічайте світло, форми, Кольори, текстури, помічайте мовчазну присутність кожної речі, помічайте простір, що дозволяє всьому просто бути. Прислухайтеся до звуків, не оцінюйте їх, прислухайтесь до тиші, яка схована під звуками, торкніться чогось, будь-чого, і визнайте факт його існування, його буття. Спостерігайте за ритмом вашого дихання. Відчувайте повітря, що входить і виходить. Відчуйте життєву енергію, яка тече у вашому тілі. Дозвольте бути тому, що є всередині і зовні. Дозвольте оцьому всьому є довкола бути. Пірнайте тепер, Ви покидаєте мертвотний світ ментальних абстракцій і часу. Ви нарешті вибираєтесь із стенет божевільного розуму, який пожирає вашу життєву енергію, так само, як повільно отруює і пожирає землю. Ви пробуджуєтесь зі сну часу і опиняєтесь утепер. Усі проблеми – ілюзія розуму. Відчуття, ніби скинув тягар з Легкість, ясність Але мої проблеми досі чекають мене за рогом Хіба ні? Вони зосталися невирішеними Я займаюся тим, що втікаю від них Якщо б ви раптом опинились у раю Невдовзі ваш розум сказав би Так, але Йдеться не про вирішення проблем Головне, Зрозуміти, проблем не існує. Є ситуації, ті, що можна вирішити зараз, і ті, які можна відкласти чи прийняти як даність, допоки вони не зміняться самі або не з'явиться можливість їх змінити. Проблеми створені розумом і потребують часу, аби вижити. Вони не зможуть існувати в реальності теперішнього. Зосередьте увагу на тепер і розкажіть, яка у вас проблема саме цієї миті. Не чую відповіді на своє питання. А все тому, що неможливо мати проблему, якщо ваша увага повністю перебуває в тепер. Можна мати ситуацію, яку потрібно вирішити або прийняти. Навіщо перетворювати її на проблему? Навіщо будь-що перетворювати на проблему? Хіба життя й без цього не є достатнім викликом? Для чого вам ще й проблеми на додаток? Розум не усвідомлює, наскільки любить проблеми, тому що вони забезпечують йому відчуття ідентичності. Це норма та божевілля водночас. Проблема означає, що ви довго мусолите її в голові, але без жодного наміру чи можливості вирішити зараз. Так ви несвідомо перетворюєте проблему на джерело тож самості. Вас настільки поглинає життєва ситуація, що ви втрачаєте відчуття життя. Або ж носите в голові божевільний список із тисячі справ, які потрібно зробити в майбутньому, замість того щоб зосередити увагу на одній, яку можна зробити зараз. Продовжуючи проблему, ви породжуєте біль. Усе, що потрібно, це зробити простий вибір, прийняти просте рішення. Щоб не трапилось, я більше не завдаватиму собі болю. Звучить занадто просто, однак таке рішення є дуже радикальним. Ви не відважитесь на це, допоки не будете погорло ситі стражданнями, допоки по-справжньому не втомитеся страждати. А без доступу до сили тепер ця місія не здійсненна. Якщо ви не плодитимете біль для себе, то і не робитимете цього щодо інших. Ви більше не створюватимете проблем і не засмічуватимете цю прекрасну планету, свій внутрішній світ – і колективне підсвідоме людства негативом. Якщо ви коли небудь опинялися на межі життя і смерті, то мали нагоду пересвідчитись, що це не проблема. Розум не мав часу займатися дурницями та роздувати з цього проблему. У по справжньому критичній ситуації розум зупиняється, і ви стаєте повністю присутніми втепер. Щось безмежно могутніше за нього виходить на арену. Ось чому побутує так багато історій про те, як звичайні люди раптом ставали здатними на відчайдушні вчинки. У критичній ситуації ви або виживаєте, або гинете. Обидва варіанти – не проблема. Дехто обурюється, коли я стверджую, що проблеми – це ілюзія. Мої слова загрожують їхній самості. Вони інвестували багато часу в розбудову фальшивого «я». Роками несвідомо, але наполегливо визначали свою ідентичність через проблеми і страждання. Що залишиться, якщо їх забрати? Значну частину того, що люди кажуть, думають чи роблять, мотивує страх. А це тому, що наша увага зосереджена на майбутньому і ніколи на тепер. Оскільки втепер проблем не існує, відповідно і страху також, якщо раптом ви потрапите в критичну ситуацію, ваші дії будуть ясними та чіткими, бо випливатимуть з усвідомлення теперішнього моменту. Найвірогідніше вони будуть ефективними і це не реакція зумовленого минулим розумом, а інтуїтивна відповідь на обставини, що склалися. Якщо окупований часом розум такий зреагує, краще нічого не чинити, а просто спостерігати і залишатись присутніми у тепер. Квантовий стрибок в еволюції свідомості. У мене були проблиски звільнення від тенетрозуму й часу, які ви описуєте, але тяжіння минулого та майбутнього настільки могутнє, що це тривало недовго. Зумовлена часом свідомість надійно вмонтована в психіку людини. Але те, чим ми тут займаємось, є частиною процесу глибокої трансформації. Що відбувається зараз у колективній свідомості планети та за її межами? Пробудження свідомості зі сну матерії, форми розділеності. Це кінець часу. Ми ламаємо патерни розуму, які визначали життя людини впродовж тисячоліть. Це ті патерни, які призвели до великого спектру невимовних страждань. Не вживаю слова зло. Тут краще пасуватиме слово неусвідомленість чи божевілля. Злам старого режиму функціонування свідомості чи радше несвідомості – це те, що маємо зробити, чи те, що станеться само собою, тобто зміни неминучі, залежить, з якого боку глянути. Зробити самому чи дозволити статися – це по суті те саме. Адже ви і поле свідомості є одним цілим, невіддільним одне від одного. Утім, немає жодної гарантії, що людству таки вдасться це здійснити. Цей процес не є неминучим чи автоматичним. Ваша готовність співпрацювати його найважливіша складова коли ви це усвідомлюєте. Відбувається квантовий стрибок в еволюції свідомості, який водночас є нашим єдиним шансом вижити як виду. Радість будтя Щоб перевірити, чи перебуваєте ви у полоні психологічного часу, використовуйте простий критерій – Запитайте себе, чи є радість, простота і легкість у тому, що я роблю? Якщо нема, значить час прикриває теперішній момент, і ви сприймаєте життя як тягар і боротьбу. Якщо немає радості, простоти і легкості в тому, що робите, це зовсім не означає, що вам потрібно шукати інший вид діяльності. Цілком достатньо змінити спосіб виконання. Як? Завжди важливіше за що? Спробуйте приділити більше уваги процесу, ніж результату, якого прагнете досягнути завдяки цьому процесу. Повністю зосередьтесь на тому, що відбувається зараз. Це означатиме також, що ви цілковито приймаєте те, що є оскільки не можна одночасно на чомусь зосереджуватись і йому ж опиратися. Як тільки ви навчитесь визнавати теперішній момент, усі ваші нещастя та боротьба випаруються, а життя почне текти радістю і легкістю. Якщо ви дієте, усвідомлюючи теперішній момент, тоді все, що ви робите, вирізнятиметься якістю і буде просякнуте турботою, та любов'ю, навіть найелементарніша дія. Тож не переймайтеся плодами своєї праці. Повністю зосередьтесь на самій дії. Плоди не забаряться. Ось вам потужна духовна практика. У благоват гіті одному з найдавніших і найпрекрасніших духовних вчень в історії людства, неприв'язаність до результату дії зветься карма-йога, Її описують як шлях священної дії. Як тільки компульсивне бажання втекти від тепер ослабне, радість буття зійде на все, що ви робите. Як тільки зосередитесь на тепер, сповна відчуєте присутність, тишу та спокій. Ви більше не очікуєте від майбутнього реалізації і задоволення, не шукаєте там спасіння. А отже, не прив'язані до результату. Ні поразка, ні успіх не здатні змінити внутрішнього стану вашого буття, Ви віднайшли життя під життєвою ситуацією. За відсутності психологічного часу ваше самовідчуття проростатиме з буття, а не спиратиметься на минуле. Отже, психологічна проблема стати кимось ще, окрім того, ким ви вже є, відпаде. У світі на рівні життєвих ситуацій можете залишатися заможними, освіченими, успішними, вільними від того чи іншого. Але на глибшому рівні буття ви завершені і цілісні вже зараз. У стані цілісності ми все ще будемо спроможні ставити якісь зовнішні цілі, чи матимемо в цьому якусь потребу? Звісно, що будете. Але більше не матимете ілюзорних очікувань, ніби хтось чи щось у майбутньому порятує вас або зробить щасливими. Що ж стосується життєвих ситуацій, у вас будуть цілі та плани. Ми живемо у світі форм, здобутків і втрат. Але водночас на глибшому рівні ви будете знати, що вже все здобули, і тоді Грайлива радісна енергія наповнюватиме будь-яку вашу дію. Коли ви звільняєтесь від психологічного часу, то більше не домагаєтесь своїх цілей з понурою затятістю, керуючись страхом, гнівом, незадоволеністю чи потребою кимось стати. А ще ви не уникаєте дії через страх поразки, яка для его є втратою себе». Коли ваше глибинне «я» коріниться в бутті, коли немає психологічної потреби ставати кимось, тоді ваше щастя і самовідчуття більше не залежать від результату, а отже ви звільнились від страху. Ви не шукатимете стабільності там, де її не можна знайти – у світі форм, здобутків і втрат, народження і смерті. Не вимагатимете, аби ситуації, умови, місця чи люди робили вас щасливими І не страждатимете, коли вони не виправдають ваших сподівань Ви до всього будете ставитись з повагою, але більше ніщо не матиме для вас особливого значення Форми народжуються і помирають, а ви перебуваєте в контакті з вічним Яке ховається за всіма формами, ви добре знаєте, що справжньому нічого не загрожує. Якщо таким є ваш стан буття, як же не досягнути успіху, ви вже його досягли.